L'estat de la qüestió, amb Albert Tomàs. Bon vespre amics, un dilluns més, us acompanyem des de Mata de Matadepera Ràdio en aquesta hora del vespre que ja ha caigut una mica la calor i us donem la benvinguda a l'estat de la qüestió, el dia que parlarem amb una de les persones més importants de l'associacionisme del nostre país. No és per penjar-nos medalla, és ni més ni menys Muriel Casals, presidenta d'Amnimo Cultural, amb qui conversarem sobre el paper de la cultura a casa nostra. En el programa d'avui també tindrem amb nosaltres aquí l'estudi Salva Puig de la plataforma DNI.cat que reivindiquen l'oficialitat del document d'identitat català. Puig ens explicarà la feina que duen a terme i també rebrem, com ja és habitual, els nostres col·laboradors habituals de l'equip del programa. Aina Mat, bon vespre. Bon vespre, Albert. Com estem? Bé, molt bé. Escoltem Aquí recordarem avui? Avui un home viu, encara. Ep, molt això encara no havia passat. per tots els catalans. El reconeixem immediatament gairebé sense veure'l, només per la veu. I a vegades fins i tot per la tos. I ai, com, ai, ai, que ja sabem qui és. Com tots els que passen per aquí, ha dit que ell era independentista. Molt bé, Aina, ja en parlarem després. I Gràcies, Aina. I arriba també el Nil Bia. Nil, que ens portaràs avui? Doncs mira, dos discos, bueno, dues cançons de dos discos. Un que és l'últim d'un dels components d'un grup i l'altre que és el primer d'un home que està en un grup i que va fer el seu bueno, disc en bueno. solitari. I tu... ja ens ho explicaràs, sí, això. Sí, ja us explicaré. Fins Molt ara ben, que... fins ara i també rebem amb nosaltres ara en aquest inici de, de programa l'Albert Beurlegui. Albert, bona tarda. Hola, Albert, com estem? Com va tot? De què ens parlaràs avui? Doncs mira, avui acabarem d'arrodinir una mica la secció de la setmana passada, que vam parlar sobre com el cinema nazi va influenciar en milions de, de persones del seu país i també veurem com, clar, hi ha l'altre gran estat, com és evidentment, o l'altre gran estat d'ànim, com és evidentment la, la indústria cinematogràfica nord-americana, que també va fer molt possible per influenciar a milions de persones, en aquest cas, de la població civil. Molt bé, doncs fins després, Albert. Fins ara! Mentre tot això no Mentre tot això no arriba, però, anem per feina i comencem! Com us acabem d'anunciar en l'edició d'avui de l'estat de la qüestió, volem parlar d'una iniciativa que ens ha semblat digna de ser explicada. Ens referim a la promoció d'un DNI català i reconegut oficialment. Qui ens podrà dir moltes més coses i molt interessant serà segur Salva Puig, un dels promotors de l'assumpte que ens acompanya avui a Matata Ràdio. Sí. Salva Puig, bona tarda. Hola, bona tarda. Aviam, tu vens de la plataforma DNI.cat, sí. que promou el DNI català. Sí. Uh, aviam, què vol dir això? Què vol dir DNI català, si no hi ha estat català? Bé, uh, nosaltres pensem des del principi d'aquesta iniciativa que sense identitat no hi ha, no, és impossible tirar endavant els projectes. Uh -huh. Uh -huh. I escolta'm, però, però aquest, aquest DNI té alguna oficialitat? No, en principi no és oficial, però un dels nostres objectius precisament és que sigui oficial. Uh, igual que el Puncat, uh, en el seu moment, va ser molt, molt, molt difícil de tirar endavant perquè no, no, no estava homologat ni estava en interior d'utilització, però amb el treball de tots uh, es va aconseguir. I Correcte. nosaltres amb el DNI sí, sí, català sí. també volem el mateix. Però teniu algun... Algun, és a dir alguna, alguna utilitat en aquest moment, té, la, la gent el fa servir aquest, aquest document? Sí, sí, uh, des del principi del 2008 uh, la gent el treu uh, juntament amb la targeta de dèbit de o de crèdit uh, uh, el, el mostren diguéssim a l'administració, la, a, a molts llocs Com que a l'administració? Sí, sí, sí, nosaltres el que fem principalment és anar a l'administració, ens demanen que ens identifiquem, traiem el document de DNI.cat i quan ens diuen que aquest no serveix, llavors treiem-lo imposant. Clar. Escolta'm, així... així. Uh, I escolta'm, uh, com, com es pot aconseguir aquest, uh, aquest DNI? Bé, hi ha tres formes d'aconseguir aquest DNI. La primera i més senzilla és anar a la web de dni.cat, En allà ja hi ha un formulari de registre on, on pots posar les teves dades, i després, al menú de la dreta, trobes un, un vincle on diu petició de DNI. La segona fórmula, que també està dins de la web de dni.cat, és a través d'un document de Word que tu pots descarregar, el pots omplir tranquil·lament des del teu ordinador i enviar-lo per correu electrònic uh, i una vegada hagis fet l'ingrés, diguéssim, de, del cost, uh, s'emet i s'envia. I, escolta'm, uh, el, algú, o sigui, tothom el pot demanar, aquest DNI? Hi ha, hi ha alguna limitació d'entrada? Sí, hi ha molta gent que ens ha preguntat uh, si són de fora, si, son, si són petits... En principi no hi ha cap restricció. Fins i tot tenim el cas d'un cas molt, molt divertit d'una persona que ens va enviar un correu electrònic des d'Alemanya, en castellà, dient que estava interessat en fer-se el document. I al dir-li que no hi havia cap problema ens va enviar un altre correu explicant el per què demanava el document. I ens va comentar que els seus pares eren espanyols, uh -huh. eh, que ell va néixer a Alemanya directament, però que tenia tanta tirria a Espanya que es volia fer el DNI. Ah, molt bé. De nhi do escolta'm I, i més o menys uh, teniu un, un prototip de persona de, que demana el DNI o és una cosa heterogènia uh, hem, hem, hem anat analitzant una miqueta les peticions i al principi sí que buscàvem algun, algun diguéssim algun, algun com t'ho explico Va, no, no, tenim de tot tenim nadons, tenim persones molt grans tenim joves Anem enviat a Holanda, a eh, Austràlia, a Miami, vull dir, a tot el món, eh? Vull dir que realment no hi, no hi ha un tret distintiu, eh? Ja. Quants n'heu servit fins ara, més o menys? Mira, ara, en l'actualitat, en tenim eh, ja mesos 1.551, o 1.556. Déu-n'hi-do, això són molts, eh? Sí, sí que I, són. Sí. I abans em deies que la gent el feia servir per anar a l'administració, però, eh, vull dir, ja, per, per alguna cosa... O sigui, hi, ha, hi ha hagut gent que, que l'ha pogut utilitzar de veritat, o... Mira, hi ha un cas ara molt, molt recent d'una persona que ens va escriure al Facebook i va dir que ell a l'aeroport va poder, uh, uh, diguéssim, ingressar amb el DNI català. Què dius ara? Sí, sí, increïble. Amb, amb, amb... amb el control dels Mossos? Sí, sí, sí, correcte. Sí, sí, sí, va poder passar. Ostres, tu. Home, doncs això ja és un primer pas, eh? Escolta'm. Sí, senyor, sí, senyor. Uh, I teniu, teniu alguna vinculació amb les institucions catalanes? Intentem, d'alguna forma, ser l'homogeneïtzador, diguéssim, de totes les iniciatives. Però és complicat perquè aquí sí, hem de parlar de l'ego, no? El, el, sí. el maldito ego que, escolta, <laughs> ens, ens fa anar tots molt disgregats. I eh, o sigui, és dir, vosaltres teniu aquesta voluntat de, de document simbòlic o, o hi ha directament de...? Des del principi que hem intentat que, que, que l'objectiu a llarg plaç sigui la l'oficialitat del document. Llavors, clar, és molt difícil perquè això hauria de ser a través d'una ILP, claro. d'una Iniciativa Legislativa Popular, i això requereix uh, 50.000 persones, com a mínim. Aviam, amb la velocitat que anem, és evident que anem creixent bé, però, bueno, és un objectiu amb molt llarg plaç. Però que sempre ha de sempre tenir objectius exacte, a, exacte. a llarg termini. fa uns anys va aparèixer el passaport català sí uh, vosaltres teniu alguna cosa a veure amb això mira nosaltres hem intentat contactar amb les persones que fan el passaport per tal de uns amb els altres a uh, fer un, un, un, el, un centre de documentació diguésim no? sí. però no ens han, no ens han respost bueno I, escolta'm, i també el uh, aquesta iniciativa, però, és, és vostra o va néixer fa temps? o Com, com va aparèixer això? El, el, la sí. A la Viquipèdia hi ha un article molt interessant de tota la història del dini. I, en principi, el dini català va néixer sobre l'any 79 eh, per, uns, per uns promotors de la cultura catalana eh, a Girona, promoguts eh, entre ells pel, per el Museu del Mau, i que emetien a través de la llibreria Les Voltes de Girona. Sí. Llavors nosaltres l'any 2004 o 2005 vam trucar perquè jo personalment el, el tenia aquest document uh -huh. i vam demanar aviam si el podíem renovar i ens van dir que no guardaran absolutament cap dada. I és clar. jo vaig trobar que després de l'esforç encara fossin fitxes de cartró perquè en el seu moment els diguin ordinadors, no, no, en però un... bueno, ho vaig trobar una miqueta greu, no? I llavors nosaltres navegant per internet vam descobrir que, que estava lliure el domini dni.cat i mira, vam originar ja aquesta iniciativa i guardem totes les dades sempre amb una restricció absoluta vinos hem traspassat mai ja, a tercer, 90 ja. que ha complir, no, amb la, la normativa aquesta. De, la LCC, de... sí, sí, correcte. Eh, la... expliquem la quines és aquesta normativa, la... bueno, que has de tenir al resguard, diguem, totes les dades personals, sí, no es pots traspassar no es pots traspasar Pensa que la base de dades de ni.cat no és com la base dades d'un supermercat o d'un club de golf, ja, ja. És una, una base de dades Clar. molt peculiar. Sí i és molt important que no surti d'un estat. I el fet que siguin dades tan sensibles uh, us, us ha originat problemes? Uh, no. quan veu No. No, no, cap problema, perquè ja vam, vam parlar amb, fins i tot amb, amb alguna persona de l'autoritat, per mirar si el document podia portar el, DNI, el número de DNI de, de, de l'imposat, i en principi ens van dir que recomanaven no fer-ho perquè automàticament passaria a ser una falsificació. Vull dir que els portem un, un, un, un número incremental completament a part de l'imposat, mm -hmm. I, I, bueno, nosaltres diem que estem criant independents, no independentistes. I, escolta'm, uh, se us han pres en, en broma en algun moment o què? Bueno, sí, sí, hem tingut de tot. Hem tingut insults, atacs, Ostres. bromes, sí, sí, de tot. I ens han dit traïdores d'Espanya, coses d'així. Bueno. Hem tingut correus una mica d'eforts, sempre, sempre anònims, i, eh? de, no, sí, sí. sí. I des de... no sé, això l'anonimat sempre ho té, que permet molt insult. I des d'alguna institució, que és que us hagueu sentit una mica menys tinguts... Heig de dir que, que malauradament ens hem sentit amb un buit, eh, amb un buit molt important per part del Tom. ara realment ja eh, ens trobem versant recolzats amb, amb el que és la població, les persones, no? que mm. realment són les més importants. Clar, però això és una iniciativa privada que us financeu vosaltres, sí afirmatiu I... I llavors, clar, teniu, teniu algun tipus de, de, de lucre, teniu lucre amb això o simplement ho feu perquè ho creieu o com... Clar, no, perquè sempre pot entrar el dubte, no?, de si és una cosa per guanyar quartos i prou clar, o clar. Com, com, com és això? No, no, principalment nosaltres el preu d'aquest document, des del principi vam, vam acotar-lo molt a, a només al tema de cobrir gastos, m'enténs, i fins i tot eh, quan, quan, quan ha pujat l'IVA de, de l'11 al 18, vam mantenir el preu igual, vull dir que d'alguna forma, si fos lucratiu, hauríem de posar un preu de 15, 16, 17 euros. Ja, ara Però... amb 10 poder, no? O... Ara anem amb 9, amb 9, amb 9 més IVA. 9 no, més no, IVA. Perdó, perdó, 9 més l'enviament, perquè en els 9 ja hi ha l'IVA inclòs. Ah, ja hi ha l'IVA inclòs. Exacte. Molt bé, escolta, Salva, i he vist també a la vostra pàgina web que, que s'ha de dir que tot està molt ben explicat està oh. molt, molt ben organitzat tot plegat uh, hi, ha, hi ha molts enllaços a, a diferents xarxes socials tant Facebook, a Twitter a Google sí. Plus uh, us, us esteu servint d'aquestes noves tecnologies per, per arribar a més gent? del tot, del tot Vull dir, jo crec que si no es fos gràcies a les, a les noves tecnologies i a les xarxes socials uh, no hauríem fet tant tan, tan, tan, tan creixement sí, sí, està clar i, I teniu previst en un futur continuar creixent aquest ritme o què? Nosaltres en principi el, el, dèiem que l'objectiu a llarg pla és que sigui oficial mm -hmm. i l'objectiu final és deixar-ho de fer perquè ja sigui oficial, <laughs> saps què vull dir? I, però teniu, teniu algunes diguem, alguna, algun estudi o algun estudi, alguna previsió de, doncs, l'any que ve hauríem de ser tants o... No, no. no, perquè és molt difícil. Pensa que és una cosa que no, no, no, és, no és mai mi de lucre i, i fem, fem uh, hores lliures, diguéssim, sí. entens? Perquè això ho imprimiu a casa, vosaltres. Sí, sí, tenim una impressora allà que vam comprar d'una data card que ens va costar 3.000 euros. Caram, la bona impressora deu ser. Sí, encara no està amortitzada. Encara no està amortitzada, la impressora. Doncs sí, sí, tenim la impressora allà, perquè vam tenir molts problemes al principi amb els proveïdors, amb els, amb els que ens imprimien. A més de que les dades d'aquestes personals tampoc, tampoc ens agradava que sortissin d'on en vientre. I al final eh, vam prendre la decisió l'any passat d'invertir en aquesta impressora, i bueno, estem molt satisfets, la veritat. Sol de Salva, abans de marxar uh, m'agradaria que traïssis un moment aquí al DNI, ens l'expliquessis una mica perquè és, és, el tenim aquí és molt curiós, és, molt, és molt, molt real, podríem dir, eh? la, sí, sí, és la paraula sobri, és molt sobri i, sí, i, sí. i, i gent fictícia, diguem no, i, aviam, ens el podries descriure una mica? Sí, sí mira, això és un disseny que, que, que, que substitueix el primer, que el primer era bastant, bastant Club Super 3, sí. diguéssim, m'entens? I aquest és molt més sobri, és un disseny de set de disseny, que és, un, és un, una persona que ens ha ajudat molt. Uh -huh. I, en principi, és un document que, que porta les quatre barres en vertical, eh, tant a davant com a darrere. Llavors, eh, porta l'escut de nacionalitat catalana. Sí, és un color De fons té un color així com... És la senyera, eh? Sí, la, és senyera. la senyera. Vull dir, té, té les, les cinc barres grogues i les quatre barres vermelles. Sí, mi, mig difuminat, no? Exacte. Sí, sí, sí perquè, perquè se sàpiga exactament de què és nostre, eh? sí. diguéssim, d'acord? I llavors juga molt amb els colors de la, de la bandera europea, perquè, aviam, des del meu punt de vista, els catalans sempre han sigut més, més nòrdics que no, que no peninsulars. Sí, esclar. D'acord? I llavors juga molt amb el, amb el toquet aquest, diguéssim, groc, vermell, blau, però d'una forma molt sòbria. Sí. Ah, vull dir, es, es veu realment molt oficial. Molt oficial, eh? Tenim també aquí els països catalans. Exacte. A darrere hi ha els països oficials. I hi ha una cosa molt interessant, i és que hi ha un puntet molt petit o molt petitó, al cantó de la dreta, que és l'Alguer. Ah, la vinclosa, la vinclosa, sí, sí, sí. Sí, Que ens hem recordat a tothom aquí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Doncs, escolta'm, Salva Puig, moltes gràcies per, per ser avui amb nosaltres a aquí a Mata de Pere Ràdio. A vosaltres. I, escolta'm, molta, molts ànims i endavant. Moltes gràcies. Adéu. Adéu, bona tarda. Veureu interessant tot el que ens ha explicat el Salva Puig sobre el Document Nacional d'Identitat Català i si encara us queden dubtes o voleu contactar amb ells doncs feu-nos-ho saber a través de Twitter a arroba estatdelacu I passem a un altre tema del programa d'avui que són ni més ni menys que les pel·lícules de l'Albert Beorleghi Albert Beorleghi, bona tarda de nou Què tal Albert, com estem? Aviam, explica'ns doncs mira... Avui, uh, majors eh, americanes. Sí, majors americanes, però també permetem la setmana passada vam deixar una mica mitges com el règim nazi havia influenciat amb el cinema. Uh, clar, malauradament, totes les pel·lícules que es van fer de propaganda que se'n van fer moltíssimes amb el règim nazi, clar, no ens han arribat, no ens sobreviscuts. sobreviscut, eh, però tenen, des d'un punt de vista històric o social, tenen una gran grandiosa importància. Hi ha algunes que sí. Si vam parlar la setmana passada que el Coristat Potemkin ha passat per ser una de les pel·lícules més prohibides de la història, un de pel·lícula que era propagandística del règim soviètic, i ha la típica pel·lícula que també, evidentment, ha acabat resistint el pas de temps i els seus valors artístics, malgrat que molts censurats també han acabat sobrevisquent. Estem parlant d'Olimpíada o l'espíritu d'una raça, com són dues pel·lícules que va una directora que va morir relativament fa pocs anys, Centenària, la Leni Riefenstahl i que s'aprofita de tota la ideologia nazi, el tema, diguem-ne, de la raça ària, el tema de la superioritat d'una determinada manera de pensar per abocar amb les Olimpíades, ara que estem evidentment encara amb tot sí. el tema eh, de Londres, el Londres, doncs amb les Olimpíades dels de... Jocs, de... Jocs Olímpics de Berlín de l'any 1936 per, eh, per fer doncs, també una apologia de tot allò. Eh, curiosament, per això, la gran estrella dels Jocs Olímpics de Berlín va ser en Jesse Owens, que, per una, sí. un atleta afroamericà bé, però això ho deixarem de banda però sí que d'una manera una altra eh, com dèiem, a tant la, el règim comunista com el règim feixista Itàlia, evidentment, és un altre gran exemple Itàlia, en aquest cas, és a dir, Mussolini i els seus acòlits van aprofitar tota la mitologia que tenien, diguem-ne, de la seva història del seu gloriós passat italià sí. és a dir, els romans, els atruscos, tots aquells van aprofitar també per fer grans pel·lícules el més destacada de les quals és una que es diu Xipione Africano, que va ser una pel·lícula de propaganda típica del règim italià del feixisme dels anys 30. Molt bé, Bert, doncs gràcies per, per la teva col·laboració. I la setmana que ve sí que parlarem de les pel·lícules nord-americanes. Molt bé, doncs la setmana que ve. Adéu. Gràcies, Albert, i ja tenim a punt a l'altra banda del cable telefònic la nostra convidada d'avui, una dona amb caràcter amb personalitat que des de l'any 2010 presideix Òmnium Cultural i que s'ha posicionat sempre obertament en favor de la identitat catalana. Parlem, no podria ser d'altra manera, de Muriel Casals. Muriel Casals, bona tarda. Hola, bona tarda. Com va l'estiu a Omnium? Bé, bé, atrafegat. Atrafegat? I agradable. Teniu, teniu gaire feina? En tenim sempre de feina l'estiu, a la primavera, a l'hivern. Sí, sí. Que col·laboreu amb festes majors o alguna cosa d'aquestes o què? Col·laborar, no és la paraula, amb festes majors, però participar-hi sí. Sí, sí, sí. Per tant, l'estiu i aquesta part festiva, d'anar amb alguna festa major, a vegades però ara encara no estem fent festa major, sinó que estem fent la feina del, del dia a dia Clar, Quines són les, les activitats principals que, que faríeu aquest estiu? Diguem? Mira, no sé si vols t'explico el que hem fet aquest de matí que és eh, bonic, que ha estat tenir un record dels 20 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona Molt bé. Eh? i nosaltres hem, hem demanat en aquest record dels 20 anys dels Jocs Olímpics a Barcelona es recordi d'una manera explícita i interessant el paper que van tenir les entitats i les persones que van treballar per fer visible la catalanitat, és a dir, que la llengua catalana i els símbols nacionals catalans fossin visibles, perquè mm. sempre quan hi ha aconteixements d'aquests internacionals, eh, pel fet de, de que som el que som, doncs hi ha la possibilitat de que algú vingui aquí i no sàpiga que és a Catalunya. Doncs fa 20 anys hi va haver gent que va estar treballant molt activament, repartint metres i metres de senyera perquè n'hi haguessin moltes als balcons i pels carrers, perquè d'una manera inequívoca els atletes, els periodistes, els visitants del 1992 sabessin que eren a Catalunya. Avui hem fet un petit acte de fet, el pretext era donar a l'Ajuntament de Barcelona, perquè la col·loquin al Museu Olímpic, la, la pancarta, aquella pancarta sí? que deia Freedom for Catalonia, sí. doncs aquesta pancarta, la, la, el teixit original. Mm -hmm. està, eh? està, bé, està bé que, que, es, que es facin museu, aquestes coses. Exacte, més, Freedom for Catalonia, continuem cridant-ho. Continuem cridant, escolta'm. I, i durant el curs regular, diguem, a què us dedicau Perquè moltes vegades s'estim a parlar d'òmium cultural, però no, no acabem de focalitzar bé l'activitat, la, la, no?, la, les, tens les ocupacions. Sobre... Bé, tens raó i en part perquè eh, molt sovint les notícies són per coses més o menys espectaculars que no sempre són les coses més importants o les que ens ocupen durant més temps. El nostre lema és la llengua, la cultura i el país amb, amb l'èmfasi, amb la llengua i amb la cultura. El país és tot. I en aquests moments, 2012, que és el que ens ocupa d'una manera molt, molt principal? Doncs la relació amb els nous catalans. És a dir, eh, tenim accions i tenim programes que el que procuren és fer que les persones que fa poc que viuen a Catalunya o algunes que fa molt que hi viuen però que no s'han decidit a eh, sentir-se plenament ciutadans catalans eh, si puguin sentir. Com ho fem? Doncs organitzant activitats culturals o lúdiques on es barregen vells catalans i nous catalans de manera que els nous catalans es llencin a parlar en català. És una llengua que no és tan difícil. I sobretot, doncs, amb què juguem? que quan, quan és que aprens a parlar una llengua? Quan hi ha gent que t'estimes i que t'estima que la parla. Per tant, crear nuclis d'amistat per fer això, que, els, que alguns es llencin a parlar català, també que els vells catalans ens vacunem contra qualsevol eh, valaitat de, de reticència sí. en contra dels nouvinguts. No? Avui la senyora gran de l'Eixample, dic perquè jo en sóc una d'aquestes, sí. no? que es fa amiga del, del nord-africà, i que el coneix i que parla amb ell, i aquesta senyora mai tindrà reticència contra els moros, per dir-ho sí, per dir-ho així, sí. en plata, però clar, deu, deu ser difícil de vegades eh, eh, promoure aquestes actituds amb gent que porta 40 anys a Catalunya o 30 anys a Catalunya i que no ha deixat una paraula en català. Però això és veritat, però, però alguns s'hi afegeixen, eh? alguns perquè fa molts anys que viuen aquí, o algú com una senyora llatinoamericana que, que ens va dir que feia temps que vivia aquí i li van dir, però tu no necessites, i, i era en concret el tema de les parelles, que ara fem més grups que parelles, eh? Mm. Eh, i va dir, sí, perquè sabeu que em passa? Que la família del meu marit no hi ha manera que em parlin en català. <coughs> a vegades som nosaltres mateixos, sí. eh? Sí, sí. I en l'àmbit cultural també has dit que feieu diferents activitats? En l'àmbit cultural, doncs, des de coses, de, podríem dir, de més alta cultura, com és, per exemple, ara no fa massa el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Exacte. que aquest any va ser el Pare Massot, eh, per nosaltres va ser una, una joia. El Premi d'Honor eh, el dona Òmnium Cultural, però la, la selecció, la tria, la fa un jurat, nomenat per Òmnium, però un jurat que actua independentment i aquest any doncs, la persona triada ha sigut el, el pare Josep Massot, un savi de Montserrat, que més té l'atractiu la, especial que és mallorquí, ell diu és un mallorquí de Barcelona o un català de Mallorca, amb, el, amb la qual cosa també ens va servir l'homenatge al pare Massot per recordar la unitat de la llengua i per sí. recordar que quan s'agradeix el català a les illes o al País Valencià s'està agradint al català i que per tant nosaltres ens sentim afectats i reaccionem. Uh -huh. I de cultura més quotidiana, doncs, el, la, tota la feina que fem amb la plataforma Som Escola, eh, que hi som nosaltres, amb totes entitats, algunes directament lligades al, al sistema educatiu i altres indirectament lligades al sistema educatiu per la defensa del català llengua vehicular, mm. que saps que encara hi ha, sí. eh, malgrat que en democràcia això no hauria de ser, hi han instàncies que intenten laminar els drets dels catalans a ser educats en català. Escolta'm, Muriel, a vosaltres atorgeu premis però mm. també en rebeu bastants, no? És veritat, darrerament. I darrerament, vull dir, felicitats sí. pel Premi Nacional de Cultura, sí. per la Medalla d'Or del Parlament, sí. suposo que deu ser un honor. És un honor, és un honor, és un honor i una responsabilitat perquè quan et donen un premi dient heu estat treballant bé fins ara, de fet estan dient Vagilarem que segueixis treballant bé en el futur, mm -hmm. i així ho entenem. Mm -hmm. Doncs res, felicitat des d'aquí. Uh, aquests premis rebuts demostren que sou una associació molt activa, però te, Som, eh? te, teniu relacions amb altres entitats, com ara podria ser l'Assemblea Nacional Catalana? Tenim relació cordial amb l'Assemblea Nacional mm -hmm. Catalana, Eh? i cobrim aspectes eh, diversos. Nosaltres som més culturals i ells són més polítics i doncs es tracta, entre uns i altres, de sumar i d'eixamplar eh, la catalanitat. I en, en... teniu altres relacions amb, diguem, amb entitats? Sí, ara quan m'ho preguntaves doncs et volia dir que nosaltres, junt amb l'acció cultural del País Valencià i l'Obra Cultural Balear, fem eh, la Federació Llull. Eh, mm, Què consisteix aquesta federació? La federació doncs, consisteix en posar en comú algunes de les coses que fem i, i aprendre' els uns dels altres. Per exemple, quan em deies activitats culturals, doncs jo et deia més d'altra cultura, però també més de cultura quotidiana. Per exemple, el Premi Sambori, mm -hmm. que és un premi de redacció... Per, per, escolars, no? per joves, sí. Mm. Això ens ve del País Valencià. Ja saps que Sambori és la paraula valenciana per dir lo que aquí en diem la xerranca. Eh? Doncs eh, tenim el Premi Sambori, que a nosaltres ens ha vingut del País Valencià i encara també es fa a les Illes. Eh, junt amb els nostres amics valencians i de les Illes celebrem o commemorem cada any algun aspecte de la guerra de successió. Vam començar el 2007 i acabarem el 2014 a Barcelona, recordant els episodis de la guerra, sí. posant l'èmfasi en la capacitat de resistència, ara en diríem de resiliència, sí. dels catalans. I, Muriel, treballeu fora, de Catalu... És a dir, fora dels països catalans, em refereixo, eh? en col·laboració amb alguna entitat espanyola? Doncs no. I no seria no. bo establir lligams amb una cultura veïna? Segurament sí. Segurament sí. No ens hem plantejat... El... Treballar amb cultures veïnes ara com ara, però mira, recullo la idea, recullo la idea. Punts fora del territori, I ja et dic que amb els valencians i els mallorquins cada un té la seva entitat, però hi ens, ens relacionem. Llavors hi ha un Òmnium a Catalunya Nord que es diu Òmnium també, i, però que té que és completament autònom, és a dir, no és una... Dins no, de Catalunya hi ha 28 seus d'Òmnium, hi han diverses al Vallès Occidental, eh? i la de Catalunya Nord té un estatus diferent, i el mateix a l'Alguer. I llavors relacions amb, amb fora dels països catalans no en tenim, és a dir, no sé ben bé si, si, si ens toca això, saps? nosaltres la nostra feina és la de consolidar, aprofundir i extendre el sentiment de catalanitat al nostre país. Però, vaja, per què no sí. recullo la sugerència? Un, un dels tòpics que s'acostuma utilitzar quan es parla de les relacions entre Catalunya i Espanya sí. és el, el genocidi cultural, bé, dit així una mica en plan, en plan eh, catastròfic, no? Sí. Eh, el noteu a òmnium? El capteu una mica? O... Sí, notem... Notem una voluntat molt forta per part de moltes institucions espanyoles de laminar, de limitar, de, de, de reduir l'espai i la importància del català. Si sí que ho notem, ho notem, i això ens fa patir, tu diràs si ens fa patir. També notem injustícia com és el fet de que en aquests moments els ciutadans catalans paguem més impostos per, a, per a donar suport a l'Institut Cervantes que no pas per tota la Conselleria de Cultura de la Generalitat. És una mica absurd, o sigui, un gran respecte per la cultura espanyola i per la feina que fa l'Institut Cervantes, però que nosaltres gastem més diners per a subvencionar la cultura espanyola que subvencionar la nostra pròpia cultura és una anomalia que ve del, del, del sistema fiscal de la relació fiscal entre Catalunya i Espanya. És a dir, que sí que notem això, Lo qual no vol dir que no vulguem tenir una relació cordial amb els espanyols, però que no hem de tancar els ulls que hi ha institucions espanyoles que, com que tenen una vocació unitarista i homogènia, doncs la diversitat la diver... que representa la cultura i la llengua catalana més aviat sembla que els hi fa nosa. Muriel, quan, quan mireu Espanya des d'Òmnium, uh -huh. què hi veieu? Què hi veiem? Doncs hi veiem una cultura que està triomfant al món en aquests moments, eh? una llengua que té èxit i que és eh, molt parlada i molt estudiada per molts, mol molts ciutadans de països estrangers, amb els que probablement tindríem una molt bona relació d'admiració si fossim veïns, i amb els que tenim una relació molt difícil quan ens forcen a ser espanyoles, perquè és que no ho som, és que no ho som, nosaltres som una altra cosa. Per, però per què existeix aquest sentit? És a dir, no, és una persona que tingui motivacions culturals a Espanya, per de voler... Hi ha una explicació, això? Hi ha models, hi ha models al món, el model francès també és així, no? No? Uh, hi ha algunes societats, algunes cultures que tenen una vocació de ser hegemònics i els quals la diversitat els molesta. França és un model i és un model que va ser adoptat pels espanyols des de Felip V, eh, d'intentar fer allò un estat, una nació, un poble, una cultura... I, uh, I en el cas d'Espanya, doncs, de, doncs no. Aquí hi diverses, aquí a Espanya hi ha diverses nacions, hi ha diversos pobles, hi ha sí. diverses cultures. I els catalans uh, fins ara hem cregut que ens era possible trobar la manera de conviure dins d'Espanya. I malauradament hi ha una acumulació de senyals que ens indiquen que no, que si volem estar dins d'Espanya hem de deixar de ser catalans i que si volem ser catalans hem de deixar d'estar dins d'Espanya. Per tant, hem de trobar la manera de relacionar-nos diferentment que fins ara amb Espanya per preservar la bona relació, per preservar l'amistat, però sí, no? Sen, sense deixar de ser nosaltres. És a dir, des del punt de vista d'Òmnium Cultural o, o Moriel Casals, diguem, és possible que un dia contemplem un paisatge amb acceptació dels símbols de la cultura catalana o tal com estem ara hem de canviar alguna cosa? Jo crec que hem de canviar alguna cosa. Jo crec que hem de canviar alguna cosa. Que ara no es tracta de tornar a fer allò que es deia pedagogia a Espanya, sí. sinó que es tracta de que nosaltres siguem conscients de la nostra capacitat i que els diguem, escolteu, volem fer-ho de la manera més amical possible, però que cada cadascú faci la seva via, coincidirem, coincidirem amb tantes coses. Muriel, uh, Òmnium es va fundar l'any 61 per mm -hmm. promoure la cultura catalana en ple franquisme, sí. en un moment de molta opacitat cultural é és evident que la situació política ha canviat però podem establir algun lligam amb el que estem vivint avui? Jo, jo li estableixo fixa't, com que ara l'any passat va ja van celebrar els 50 anys sí. i, i buscava allò, relació entre el 61 i el 2011, el 2012 i pensava Eh, els fundadors d'Òmnium el 1961 van treballar per salvar-nos els mots. Òmnium va néixer amb la vocació de fer classes de català, sobretot classes per formar, reciclar els mestres. El 1961 s'obria una mica l'horitzó polític, eh? sí. la nova cançó, edicions sí, sí, sí. 62, és a dir, va haver una certa esperança i dins d'aquesta esperança doncs la democràcia, i la democràcia volia dir l'escola en català calia formar mestres perquè no n'hi havien capaços o, eh, o ja sí, quasi sí. no en quedaven. Per tant, classes de català, o sigui, ens van salvar la llengua, eh, perquè van dir si no salvem la llengua, el futur del país està compromès. O sigui, que van salvar la llengua per assegurar el futur del país. I jo diria que en aquests moments, si volem assegurar el futur de la llengua i la cultura, ens cal salvar el país, salvar entre cometes, Eh, entenent això que tu abans apuntaves buscar una relació diferent amb Espanya si no tenim una relació diferent amb Espanya que la que hem tingut fins ara el futur de la nostra llengua i de la nostra cultura eh, són, són en qüestió mm -hmm. Quan, quan l'ofensiva cultural que parlàvem abans es converteix en la via judicial i comencen a sortir sentències sobre la llengua sobre l'escola Quina sortida? És a dir, només queda la independència, només queda això? Doncs quasi bé. Jo diria que és que tot altre ja ho hem provat, ja et dic, fa 300 anys, oi? Mm -hmm. Sí, queda això, una separació amable. Tan com, com es pugui. Una tant de les propostes de, de pressió, o diguem, com a mínim d'acció que heu llançat des d'Òmnium, Uh, el govern ha estat el tancament de caixes. Uh, uh -huh. Vista la situació financera que hi ha avui en dia, que cada dia sembla que hagi d'explotar més, encara, encara defenseu aquesta opció? Sí, no diem tancar la caixa, sinó diem ser lleal al nostre govern, ser lleal al nostre país, i ser lleal al nostre país vol dir que els impostos han de ser gestionats, recaptats, administrats per la Generalitat de Catalunya. Per tant, no és més que un tancament de caixes, com va haver aquell de fa una mica més de 100 anys, eh, que va ser, doncs, de moment no els paguem, eh, eh, és, els volem pagar, però els volem pagar a la hisenda pública catalana. No, creiem precisament que el fet d'estar amb dificultats econòmiques fa més urgent aquesta necessitat. Pensa que els impostos són una part molt, molt sensible de la, de la renda. És aquella part de la riquesa, aquella part que s'ha generat amb l'esforç del treball de tothom eh? i que no es queda a les butxaques dels que han treballat, sinó que s'entrega a l'administració perquè en faci el millor ús possible. Quan aquests impostos s'entreguen a en una administració que no se sent protectora de, de, de la societat concreta que li han entregat els impostos, que és el que ets passa als catalans respecte de l'administració sí? espanyola que aquests diners que no els hi venen del propi esforç hi ha més probabilitat de malversar-los eh? i de que facis doncs un AVE en un lloc on no hi ha ni mercaderies ni persones. En canvi, si aquests impostos se'ls queda una administració propera, la que podem controlar, ja tindran molta cura de gastar-los amb coses que serveixin molt directament per la millora econòmica del país i per la millora social. Els impostos serveixen doncs, per pagar l'educació, per pagar la sanitat, per pagar les despeses socials. En aquests moments de dificultat econòmica això és urgentíssim, això es necessita molt eh, per, i ens hi juguem la cohesió social. I per tant creiem que sí, que, sí, que, que és el moment de plantejar-nos una campanya que digui els meus impostos vull que es quedin a Catalunya. Després ja discutirem si cedim una part de solidaritat altres regions d'Espanya, eh, probablement decidiríem que, que aquesta part ha de ser important, però els impostos generats aquí han de ser recaptats i gestionats aquí. Muriel Casals, moltes gràcies per, la nostra, per atendre la nostra trucada. Només una, una última pregunta. Uh -huh. Hi ha algun motiu per quedar-se amb Espanya? Hi ha algun motiu per quedar-se amb Espanya? jo crec que no, jo crec que en aquests motius, en aquests moments no hi ha motius per quedar-se en Espanya que la relació, som una parella, parella ara ja ens hem dit ja ens ho hem dit, escolta serem amics però no volem ser amants i una vegada t'ho has dit jo crec que ja no es torna enrere doncs Muriel, moltes gràcies i que vagi molt bé gràcies a vosaltres, adeu, adeu. per la ràdio. Benvinguts a casa. Sempre és interessant parlar amb gent com la Mòriel Casals, persones sense pèls a la llengua com l'Aynamat quan ens parla dels seus personatges històrics. Aynamat, bon vespre. Bon vespre Dona Albert. Qui ens portes avui? que encara no hem desvalat qui és, però sospidósament tots el coneixem. Un no, molt conegut. Uh, és una persona que, amb aquesta persona queda constatat que l'independentisme no és cosa de joves idealistes, eh? Perquè el nostre protagonista d'avui, més aviat, li ha vingut de gran. Va ser 23 anys president de la Generalitat i un cop retirat descobrim que Jordi Pujol resulta que és independentista. Lo que passa és es que no tengo argumentos contra los independentistas porque tienen razón, no tengo argumentos contra los independentistas, ¿no? alguna de las cosas que les he dicho, que yo toda la vida había pensado que no tendría que decir nunca, y que no había deseado decir nunca, pues si las digo es porque eh, desde este ambiente de gravedad, de gravedad quiero decir, de, de seriedad, es porque es porque hay, hay cosas que no pueden seguir como están. no bien Para mí, estoy hablando de mí, ¿no? Y, sin embargo, uh, lo que no quiero es que Cataluña desaparezca. Diga, pregunta. Imagínese que se puede convocar un referéndum para decidir si Cataluña es independiente. Jordi Pujol, ahora... Que... I, a més a més, això ho diu en castellà, sí. Ina. què ha passat aquí? Home, crec que és significatiu que ho digui en castellà. A veure, no ho diu un castellà perquè sí, ho diu perquè són declaracions de Pujol, al programa de Jordi Évole, Salvados es va emetre tot Espanya, però això és important perquè no només són declaracions que es queden a Catalunya, sinó que, que arriben a moltíssima ah, més gent. Esclar, esclar, arriben a la resta del país. Sí, unes paraules que, a més a més, venen d'una persona que sempre s'havia mostrat molt moderada, partidària de la negociació, allò del peix al coba, anar a parlar a Madrid... molts anys que va durar. Exacte, era més partidari de l'entesa de Catalunya-Espanya amb les singularitats pròpies de Catalunya que no pas d'un trencament. Però vaja, ja ho hem vist que... La cosa ha canviat. A més, Pujol deixa clar que votaria que sí a un hipotètic referèndum a favor de la independència perquè no veu cap altra solució en paraules seves s'ha quedat sense arguments contra els que defensen la independència de Catalunya. Escolta, Aina, però Pujol no, no descobrim res de nou. No és un independentista tota la vida, però com, com, com ha estat aquesta? Què ha passat? Perquè el president Pujol, no? El president de Catalunya, uh -huh. Catalunya més aviat santarista, no? Sense sense acabar-se de mullar ben bé, ni un cap a un cantó ni un cap a l'altre, com és que ara, doncs, ha, ha triat aquest camí? A veure, doncs, mira, saps què? Ho farem fàcil. Posem unes quantes frases del president Pujol i ve veiem l'evolució. Espanya ha triat la suerte de que ha buenos polítics. Buenos, de verdad buenos. Nosotros aspiramos a l'autonomia la, la la autonomía, que no és la que està saliendo, però a la autonomía de posició comprensiva hacia la realitat catalana, en fin, ayuden. El que el Partit Popular ha exhibido como mèrito, que és una, una evolució econòmica muy positiva, en eso nosotros hemos contribuido muy grandemente. El PP i el PSOE han utilitzat Catalunya i ho han convertit tot això en una eina per a la seva confrontació. ¿no? Ara ja sabem que és una Constitució que ens va ofegar. Des de la nostra perspectiva ja no tenim Constitució. S'acaba una confiança. La relació entre Catalunya i l'onestat d'Espanya és, jo diria, que pitjor, pitjor que mai. No? De fet, Albert, l'any passat Pujol va publicar un article titulat del Tribunal Constitucional a la independència passant pel Cabec. Aquí fèieu un incis. Mm, bon, bon moment per recalcar això, eh? Passant pel Cabec. Exacte. I d'aquest article se n'extreu una idea. Pujol aposta per la independència... A no ser, Amb una condició, eh? que la relació d'Espanya amb Catalunya sigui com la que hi ha entre el Quebec i Canadà, que, sigui dit de passat també tenen els seus conflictes. Però vaja. I és que per Jordi Pujol, ja ho ha dit en unes quantes entrevistes, la sentència del Tribunal Constitucional, que retallava encara més l'Estatut, va ser un punt d'inflexió, un abans i un després, diguem com vulguem, per dir que ja no tenia arguments contra les tesis independentistes. Gairebé es podria dir que és un independentista forçat per les circumstàncies, no? Més o menys. Escolta, Mayna, i ara que ja hem parlat dels últims anys de, de Jordi Pujol, que, bé, tot i retirat, doncs, ha seguit sent molt present en la política catalana, sempre... Potser no a, a la primera escena mediàtica, però, però sí força força visible. Repassem ara una mica la, la trajectòria de Pujol eh, perquè és, és una mica un polític d'aquests d'ofici, no? Sí, molt d'ofici, perquè bàsicament durant la seva vida professional ha fet això, dedicar-se a la política tot i que té la carrera de medicina o sigui que també hagués pogut ser metge però dedicar-se a la política li ha anat força bé, perquè mantenir 23 anys consecutius el mateix càrrec públic, i a més, si és el de president de Catalunya, amb tot això el que comporta, doncs té el seu mèrit. Sí, sí, no se li pot retreure pas, això. Però tirem molt més enrere molt més encara. I parlem dels inicis de Jordi Pujol, que va néixer a una família marcadament catalanista. Explica, una mica poètic, que quan sí. tenia 11 anys va veure el paisatge desfet de la Guerra Civil i que a partir d'aquí va pensar que el seu futur era reconstruir Catalunya. Home, segur que això ho van pensar molts catalans, però no tots s'hi van Bé, molts sí que s'hi van posar, sí, sí. però no tots van arribar tan amunt. Però li, la, la imatge és maca, com a mínim. La imatge, eh? sí, sí. Ja, L'imagines en Jordi Pujol davant d'una muntanya, a dalt d'una muntanya amb uns anys i mirant Catalunya d'alguna manera. Ja era president en aquell moment. Exacte. Doncs durant l'època franquista, quan Pujol encara era molt jove, va formar part de la resistència contra el règim a favor de la democràcia dels drets culturals i identitaris de Catalunya. Això sí, va fer-ho sempre des d'una postura catòlica i més aviat conservadora, moderada, tal com... Tal com va ser... després doncs, va... va continuar... No? Això sí, també va passar dos anys i mig a la presó pels fets del Palau, és a dir, per haver comès el delicte, entre totes les cometes que vulguis, de cantar l'himne de Catalunya al Palau de la Música que és un, seva lloc, un època lloc per cantar l'himne de Catalunya, però ser delicte, això. a l'època franquista no era una bona idea. I a banda dels Fits del Palau, també va ser un dels impulsors de la campanya Volem bisbes catalans, que reivindicava això, que els bisbes de, de Catalunya fossin catalans. També va ser president de Banca Catalana, una entitat que va finançar projectes culturals com el de l'Enciclopèdia Catalana o el d'Òmnium Cultural. Escolta, Mayna, i, i després de tot això, com, com va passar Pujol a la política? Doncs després de tota aquesta activitat política durant el franquista franquisme perdó va arribar al partit, Convergència Democràtica de Catalunya, fundat pel mateix Pujol i del qual en va ser secretari general, atenció, des de 1974 al 2013. Això són 30, 29 anys. Sí, uns Pera quants, 30 anys. vaja. Sí, sí. I encara no havia acabat, perquè el 2003 va ser proclamat president fundador de SIU i va mantenir el càrrec de president de Convergència Democràtica de Catalunya fins a aquest any, que ha passat a ser president honorari. Diria que si l'any la inventat, no?, aquest, aquest càrrec sí, clar, perquè, per ell. Sí, clar, ah, segurament, perquè és l'un dels pocs fundadors encara, deu encara deuen. Que encara deuen. Escolta'm, realment, un polític Jordi Pujol, amb una, amb una llarga trajectòria, Sí, sí, llarga i alhora molt regular perquè a partir de 1980 va ser escollit president de la Generalitat i va ser-ho ininterrompudament fins al 2003. Tot un rècord. Fins que Maragall el va fer fora, eh? Això sí, la moció de censura i tot això va ser, un, va ser un bon cop. Sí, sí, després de 23 anys suposo que encara més. Només hem trobat un petit canvi que ha fet nos un petit canvi sinó perquè va ser bueno, una petita desviació de la trajectòria com a president de la Generalitat. Aviam, aviam, explica'ns-ho això. Bé, bueno, just abans de ser president escollit president de la Generalitat va ser diputat a Madrid el 1977 va ser escollit per primera vegada el 1979 va ser tornat a elegir i un any més tard ja va presentar la, la dimissió d'aquest càrrec per poder presentar-se a les eleccions catalanes uh -huh. i a partir d'aquí doncs, tot el que ja sabem jo que sempre he defensat els productes de la terra ara m'he enamorat d'una Choni de Castefa Sabeu el que és una txoni, una txoni... Bueno, és una, és una noia jove, eh? de, de, del món... De molt sovint molt del món castanyà no parlant, dir eh? Com la Juani, d'aquella pel·lícula... La Juani d'en... Això d'en Vida és l'una... Eh? I que, clar, aquesta, les txonis i les juanis són el futur del país. O, vull dir, són una part del futur del país. Castefa vol dir Castelldefels. Ara m'he enamorat d'una Choni de Castefa. Oh, Jennifer, em tunejaré el cotxe per tu. El, el nòvio de la Juani també tunejava cotxes, eh? Oh, Jennifer, em tunejaré el cotxe per tu. Oh, Jennifer, anirem al Pont Aeri de junts. El Pont Aeri és una discoteca de fels, eh? I ara ve el punt en el qual jo dic, ei, alto. I lluitarem pel nostre amor prohibit o oh Jennifer. Bé, eh, no. no. Aquí no hi ha molts prohibits? La teuia que volem no és una que tenim molts prohibits. És una cruulla en la qual hem de procurar que és prou difícil i ja ho havíem aconseguit quan érem 6 milions. Però ara doncs mi més complicat. Però hem d'aconseguir a Catalunya en la qual doncs, tothom s'hi pugui sentir a casa seva, no? I que també assumeixi Catalunya, tot ella, també la llengua. És dir, en, que, en aquest catàrrec, no sé com se diu, li ha dit, escolta, tu ves amb la Jennifer, va, i us caseu, o els amics tenseu, no sé, vinga, endavant. Ara, els fills, si és que en teniu un, dos o tres, home, i tu amb Jennifer, i el que no pot ser és que la Jani fer després d'una pila de temps de viure amb tu, no sàpiga parlar català. Jo que sóc més català que les enxomes de l'escala o els galets de Nadal. Jo que tinc una erecció, quan pujo pedra porca o faig trequi per un serrat. Jo que voto Convergència i que tinc somnis eròtics a en Jordi Pujol. Jo que sóc soci del Barça i no trago ni en pintura els pericos de Sarrià. Jo que penso que en Serrat sempre ha estat un traïdor, el meu cotxe només sona en Lluís Llach. Jo que porto els com a poli, tot el mòbil, la senyera al balcó. Molt fiel, el president Pujol. Sí, sí, Aquí, es, nota, es nota que fa anys que fa, que té, té taules, taules sí, sí. que en fi, bueno, que s'ha patejat Catalunya, que ha fet no sé quants mítings, no sé quantes xerrades, i... que en sap molt, home. I que més enllà de si ideològicament estàs a favor o en contra, el president s'ha com posar-se el públic a la butxaca, això se li ha de reconèixer. Sí, senyor. I a part d'això de la brometa, del que sigui... També és molt interessant sentir aquestes paraules de Jordi Pujol per saber, per exemple, com veu la, la immigració. Uh -huh. Si ho comparem, per exemple, amb Aribert Barrera, Correcte, el, el, el que el veiem sentir. fa unes setmanes, unes setmanes. Doncs, també també Pujol ja no parla d'aturar la immigració, com deia Aribert Barrera, sinó d'integrar-la. És uh -huh. això de que ja us emlaçonis de Castefa, però que parlin, que parlin en català. Que parlin en català. Doncs acabem aquí aquest repàs particular a la trajectòria de Jordi Pujol, centrat sobretot en la seva vessant independentista, un independentista més per falta d'alternatives viables potser que, que per convicció ferma, però independentista al cap i a la fi. Una persona coneguda, amb fama de polític moderat, però que, doncs tot i així, ha dit que en un referèndum sobre la independència votaria que sí. Aina, ens retrobem la setmana que ve. Que vagi bé. Fins la setmana que ve, Albert. Que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 Com sempre arribats en aquest punt del programa, és moment de posar música. Nil, que ens portes avui? Doncs mira, avui tornem als 80. Si recordes, abans hem fet una presentació una mica així que no s'entenia gaire. Bòtica, bastant Bastant sí. bòtica, doncs tot és música dels anys 80. Porto dues cançons de dos discos que han quedat bastant oblidats. La primera, eh, tothom que hagi escoltat una mica de música en català sabrà qui són la companyia elèctrica d'Arma, en la presó del rei de França i tot això ja ho sabem. El que passa és que massa sovint es recorda per la l'abassant més folk dels primers anys i d'aquests últims anys. Llàstima que no toquen ja. Doncs a mitjans, anys 80, eren uns autèntics roquers. L'any 86, publicant el disc No volem ser, que era un enregistrament en directe d'un concert que havien fet al Mercat de les Flors de Barcelona. Va ser l'últim disc publicat amb Esteve Fortuny, que era germà de molts del, del grup i era l'ànima pràcticament del grup, que va morir poc després. Doncs bé, dins d'aquest disc hi havia aquesta cançó, Carrafoc.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 Molt bé Nil, escolta'm, quina és l'altra cançó oblidada dels anys 80? És Les nits són tristes, del primer disc en solitari del Quimi Portet. L'any 87, en Quimi encara formava part del grup de, de l'último de la fila, amb el Manolo García, però va publicar el disc Persones estranyes amb aquesta cançó. Doncs amb persones estranyes i qui m'he portet ens acomiadem avui. Gràcies a l'equip del programa, Inamad Nidoria i Albert Beorlegui. I qui us parla, Albert Tomàs. Fins la setmana que ve.